11. Bóve oly a bálna vadásztelep, oly a sziget. Amikor kiléptek az ebédlőből, Lex és Miller fülét éles kiáltások ütötték meg. – Ide! Ezt nem fogjátok elhinni! – felismerték Sebastian hangját. Nem csupán ők, hanem Queen és az emberei is meghallották a kiáltást, Sőt, még Weiland és Max Stafford is oda sietett Derózához. Lex érdeklődve figyelte a hóval fedett jége haladó milliárdost, és megállapította, hogy nehézkesen mozog. Vélend alig kapott levegőt, és ha nincs nála a botja, talán el is esik. Amikor azonban megszólalt, a hangja erőködés nélkül csengett, nem zihált. Mit talált, dr. Derúza. Sebastian átvezette a társaságot az egyik romos üzletcsarnok sarkához, és lemutatott a földre. A jégen egy jó tíz lábát mérőjű légtátongott. A lyuk köralakú volt, és a jelek szerint egy feneketlen veremben vagy aknában folytatódott. A gödör alját nem lehetett látni a sötétben. Vélend meglepetten nézett Queenre, majd a mobil fúrótornyokra pillantott, amelyeket az emberek éppen akkor készítettek fel a munkára. Hát ez meg hogy kerül ide? Queen letérdelt és megvizsgálta az aknát. Tökéletes, 55 fokos a dőlésszöge. Leúzta a kesztyűjét és végighúzta a kezét a verem szélén. A jeges fal tökéletesen sima volt. Lex előrébb lépett, Queen mellé állt. Milyen mély! Sven meggyújtott egy fákját, és ledobta a verembe. Látták, ahogy az apró tárgy ide-oda csapódik a falak között, majd eltűnik a sűrű, szinte tapintható sötétségben. – Szent Isten! – suttogta Vélend. Max Stafford körbenézett, majd Sebastianra pillantott. – Doktor de Rosa, mi lehet ez? Mielőtt Sebastian bármit mondhatott volna, Wieland leintette. Egy másik csapat, nem én vagyok az egyetlen, aki műholdakat mozgat az Antarktisz fölött. Talán a kínaiak, esetleg az oroszok, megelőztek minket. Nem hiszem, mondta a mélységet vizsgálgató Lex. Mi más lehetne a magyarázat? kérdezte Wieland. Lex körbefordult, végig pillantott a szellemvároson. Ha megelőztek minket, akkor hol van a bázisuk? A táboruk? Hol a felszerelésük? Hol vannak az emberek? Meg Stefford megvonta a vállát. Talán már odalent vannak? Quinn megrázta a fejét. Az nem lehet. Nézzék meg a jeget. Sima, nincsenek rajta vágás nyomuk. Tökéletesen sima minden. Hogyan fúrhatták ki az aknát? kérdezte Lex. Quinn felnézett rá. Valamilyen hőfúróval. Mint a miénk. Mint a miénk helyeselt Wieland. Nem, ez a ménknél jóval fejlettebb eszköz volt, felelte Quinn. Hihetetlenül erős, még soha sem láttam ilyesmit. Quinn bekapcsolta a lámpáját és rávilágított az akna melletti épületre. Az épület falán és tetején is hatalmas lyuk tátongott. Úgy nézett ki az egész, mintha valaki fentről bocsátott volna rá egy sugarat a zónára, és ez a sugár mindent megolvasztott. Tetőt, fát, az épületben lévő fémtárgyakat, a jeget, a földet, mindent. Nem csak nekem vannak műholdjaim, mondta Willend. Megelőztek minket. Queenre nézett. Nem tudom, kik ezek, de az biztos, hogy jobb a felszerelésük, mint a miénk. Ide hallgasson. Queen felállt és a milliárdos elé lépett. Nem tudom, ki lehet képes arra, hogy egy egész épületet, egy csomó gépet, jeget és földet megolvasszon, elpárologtasson. Még sohasem láttam ilyet. Mielőtt nekilátunk a munkának, ki kell derítenünk, hogy mivel csinálták ezt a lyukat. Max Stafford keményen Queen szemébe nézett. Úgy tudtam, ebben a szakmában maga a legjobb. Queen felmordult. Tényleg én vagyok a legjobb. Kihívóan felszegte az állát. Víland ellépett Quinn mellől, ismét lenézett az akna mélyére. Biztos odalent vannak. Lex megvizsgálta az akna körül a jeget. Nem, nézze meg a jeget. Semmi nyom, senki sincs odalent. Víland homlok töprengett. Legközelebb, mikor halad el fölöttünk a nagy madár. Max Stafford az órájára pillantott. Tizenegy perc ezelőtt megtörtént. Szóljon át új Mexikóba, szerezze meg a vonatkozó adatokat. Miközben Max letöltötte a műholdas jelentéseket, Quinn az aknához irányította az egyik heglundot és bekapcsoltatta a reflektorait. A fénycsóvák a verem mélyére hatoltak. Miller és a munkások közül néhányan gyűltek az akna köré, ám Connors parancsolta őket. Nem szeretném, ha valaki lezuhanna. Egy mentőakció újabb időveszteséget okozna. Wieland a Haglund oldalához dőlve várta meg Max Steffordot. A fiatalember a műholdas jelentéssel a kezében jelent meg. Kiterítette a papírokat a láncszalpas oldalán. Wieland érdeklődve előrébb hajolt, Queen, Sebastian, Lex, Miller és Verheiden gyorsan közelebb lépett hozzá. Világos akár a nap, mondta Wieland. Végighúzta az ujját a térképen, rámutatott a föld alatt rejtőző piramisra. Tegnap mi volt a helyzet? Max Stefford egy másik papírlapot terítette elé. Vélend azt is szemügyre vette. Semmi. Sebastian a térképre merett. Szóval az aknát az elmúlt huszonnégy órában készítették. Az lehetetlen, mondta Quinn. Akár lehetetlen, akár nem, az akna létezik mondta Sebastian. queen nézett. A munkások vezetőjének nabarnitott homlokán lüktetni kezdett egy ér. A leghatározottabban kimerem jelenteni, hogy az egész világon nincs olyan gép és csapat, amely 24 óra leforgása alatt képes kifúrni egy ilyen aknát. Charles V. Lent kettejük közé állt. Csak úgy szerezhetünk pontos információkat, ha lemegyünk és szétnézünk. Végig pillantott az emberein. Nos, uraim, a jelek szerint egy verseny közepébe csöppentünk. Bevallom, bármi is történt eddig, nem áll szándékomban elveszíteni ezt a futamot. Hirtelen köhögni kezdett. Két rét görnyedve erről ködött, a teste görcsösen vonaglott. Max Stafford odaugrot hozzá, megfogta a vállát. Egy-két perccel később Willennek sikerült összeszednie magát. Oké, lássunk munkához. Tudni akarom ki és mi van odalent. Néhány órán belül jelentést kérek. A hangja gyenge volt, de a szeméből nem tűnt el a korábbi tűz. Vilend rátámaszkodott a heglundra, és közben megszorította Max Stefford karját. A második helyezetnek nem járdi, jelentette ki. Megértette Max? Az embereim bármire hajlandók, uram, bólintott a ember. Az akna körül emberek nyüzsögtek. Valamennyi heglundot közelebb hozták, bekapcsolták a reflektorokat, az erős fénysugarak nappallá változtatták a szürkületet. Az emberek az akna fölött felállítottak egy bonyolult csiga és csörlő rendszerrel felszerelt állványt, amelyről azután köteleket bocsátottak le a mélybe. Lex éppen fémcövekeket vert a jégfalba, amikor Miller odalépett hozzá. A férfi egy hatalmas hátizsákot cipelt, ami a különböző vegyészeti elemzések elvégzéséhez szükséges anyagokkal és eszközökkel volt tele. Mi csinálsz? kérdezte Lex-től. Gondoskodom a biztonságunkról felelte a nő. Hosszú az út lefelé nem szeretném, ha valamelyik kötöket elvesztenénk. Miller neki látott, hogy kiszedje a holmiát a hátizsákból de előtte lekapta a sapkáját és megvakarta a fejét. – Vedd fel a sapkádot, szólt rá Lex. – Mi van? – A sapkádat! – Vedd fel! – Viszkett tőle a fejem! – Lex megcsóválta a fejét. – Láttam egy embert, akinek mindkét füle lefagyott! – mondta közömbös hangom. – Amikor az embernek hiányzik a fülcimpája, jó egy hüveik mélyen bele lehet látni a koponyájába, egészen a dobhártyáig. Kedvesen elmosolyodott, az övébe dugta a kalapácsát és elsétált. Miller gyorsan a fejébe húzta a sapkáját. Lex átment az egyik heglundhoz, kinyitotta az ajtaját. A fülkében Charles Willen üldögélt. Egyedül volt, a száján átlátszó maszkot viselt, egy tartályból oxigént szívott. Amikor meglátta a nőt, gyorsan leeresztette a szája elől a maszkot. Az igazság az, hogy nem számítottam az érkezésére. Krákokta. Lex lecsukta az ajtót, és leült Vélend mellé. Mennyire rossz a helyzet. Vélend a nőre nézett. A tekintetét elhomályosította a fájdalom. Nagyon. Ezen az expedíción nem vehetnek részt beteg emberek. Az orvosaim szerint a legrosszabbon már túljutottam. Lex megrázta a fejét. Nem hazudik valami ügyesen, Mr. Wieland. Maradjon a hajón. Óránként megküldjük magának a legfrissebb híreket. Wieland felállt, betette az oxigénpalackot az egyik szekrénybe, majd ismét a nő felé fordult. A szemében ott lobogott már jól ismert tűz. Tudja, kezdte. Amikor az ember megbetegszik, átgondolja az életét, és megpróbálja kitalálni, hogyan fognak emlékezni rá. Tudja, mi fog történni akkor, ha elhagyom ezt a világot? Mellesleg erre hamarosan sor fog kerülni. Tudja, mi lesz? A vélend vállalat részvényeinek értéke 10%-kal csökken, talán 12-vel, esetleg még többel. Leroskadt az egyik székre. Széles homlokán gonterhelt ráncok jelentek meg. Az érték csökkenés egy hétig fog tartani. Ennyi idő kell majd ahhoz, hogy az igazgató tanácsom és a tűzde rájöjjön, nélkülem sem áll meg az élet. Tökéletesen meg lesznek nélkülem. És ez itt a lényeg. Leélem az életemet, és semmit sem tudok felmutatni. Semmi sincs, amiről emlékeznének rám. Valójában nem hagyok nyomot magam mögött a világban. Egy cég, ma az semmi. Nélkülem is működik. Az állával a fülke ajtaja felé intett. Ez az utolsó lehetőségem. Ez az expedíció. Ha most nem, akkor már soha többé nem hagyhatok nyomot magam után. Meg kell tennem. Még akkor is, ha belehal. A milliárdos megszorította a nő karját. Lex érezte, a férfi haldoklik. Majd maga vigyáz rám, mondta Villand. Nem vehet részt az expedícióban. Szükségem van rá. Lex felsóhajtott. Már hallottam ezeket a szavakat. Az apám eltörte a lábát. A Montreiner csúcsáról 600 lábnyira. Olyan volt, mint maga. Nem fordult vissza. Nem állíthattuk meg. Elhallgatott. Az emlékekkel a rég eltemetetnek hit bánat is visszatért. Feljutottunk a csúcsra. Az apám pesgőt bontott. Életemben először ott 14 ezer láb magasságban ittam az apámmal. Lefelemenet, vérrök keletkezett a lábában, ami feljutott a tüdejébe. Embólia. Négy órán át szenvedett. Húsz percnyire voltunk a táborunktól. Lex letörölte az arcáról a könnyeket. Wieland megérintette a vállát. Gondolja, hogy ez volt az utolsó dolog, amit az apja érzékelt. A fájdalom. Vagy inkább a boldogság, hogy együtt pesgőzhet a lányával egy hegy csúcsán. Mondja, Lex maga szerint minek van értelme, és minek van valódi értéke.